La Gorgeni a fost eliminat în minutul 85. Antrenorul Pandurilor, Petre Grigoraș, a declarat la final că este foarte greu să-și mai motiveze jucătorii ajungi la capătul răbdării din cauza restanțelor financiare. Comisia Centrală a Arbitrilor va analiza săptămâna viitoare prestațiile care au stârnit discuții în Liga 1 în ultima perioadă. Forul anunță că îi va reține de la delegări pe cei care au greșit, iar în pauza de iarnă va stabili lista de arbitri pentru partea a doua a campionatului. Amintim Dinamo și CSU Craiova sunt principalele contestatare ale arbitrajelor în acest sezon. Tyson Fury nu se retrage din boxul profesionist. Campionul mondial la categoria grea depistat pozitiv cu cocaină recent a postat ieri un mesaj pe Twitter în care lăsa de înțeles că renunță la carieră. Ulterior a revenit cu precizarea Credeați că o veți scăpa așa ușor de Gypsy King? Nu mă mici de ei. sunt cel mai bun, a scris Tyson Fury. În vârstă de 28 de ani l-a amânat de două ori meciul revanșă cu Vladimir Klitschko din motive medicale, iar în urmă cu două săptămâni a fost depistat pozitiv. Eu sunt sigur că se drogează cu cocaină după cum scrie. Uh -huh. <laughs> Știi? Și după ce spune. De deci ce ne a scris pe la 3 ora noastră pe Twitter? Um, I-a făcut păia pilaf de la să toate știi. forurile de box din lume, injurat. jurat. Dar să știi că așa face și Donald Trump. Dar nu cu forurile <laughs> de box, dar cu cuvântul. E, e faimos. La pucă pe la 4 dimineața să posteze pe Twitter injurii. Mm -hmm. Zău, pe bune și le postează el. Adică Depinde la de ce a fost orar va. E nu, nu, nu, nu, ora, ora americană. 4 da? dimineața lumea este uluită. Da, e, topă... e subiect de glume, adică. Cocaină. Mm -hmm. Ca să mm -hmm. Se cu tine. L-am provocat pe Vlad mai devreme la piese din perioada liceului. Eu zic că am câștigat. Așa că emisiunea de astăzi începe cu o piesă pentru liceenii de astăzi. Ia să-mi spui tu, Vlad, dacă știi cine cântă piesa asta. Clubă reală. Calculatorul, cine? <laughs> Tuesday, că tot e ziua de marți. Burac e la Europa. Aia. Cine, mă? Burac? Burac, da. Asta nu nu de Asta nu e o plăcințică turcească, ceva? Ăla-i Borec? Așa. What you do? So the Ziua de marți, Tuesday, deschidem de așteptarea de astăzi. Îmi pare rău Vlad că nu poți să vezi și videoclipul. E plin de veverițe. No, am l-am ca... văzut. Mă simt ca am Bistrița a urmărit videoclipul asta. Mm. Nu știu de ce. Începem. Cum ne place, nu, no, cum îi place omului de radio mai mult dimineața vorbind despre veverițe. Criza veverițelor din Bistrița cunoaște un nou episod Oare va fi ultimul? mai -o? o mai rămas două Oare am ajuns la deznodământ? Da Oare mai multe? Eu cred că primarul ăla din Bistrița regretă amarnic ideea pe care a avut-o să aducă și el niște veverițe în parcul să municipal că în general după ce aduc veverițe regretă amarnic Da Majoritatea deci primăria din Bistrița, vă reamintesc, fusese somată să ofere veverițelor ținute captive în parcul municipal un spațiu corespunzător, altfel urma să fie amendată de Garda de Mediu cu 50.000 de lei. Amende pentru spațiu locativ necorespunzător la veverițe. Erau șase, patru au șters-o, au evadat, mai rămase două, dar cerința Gărzii de Mediu a rămas. Aveau 6 metri pătrați la dispoziție și s-a cerut o extindere de 60 de metri pătrați. S-a făcut anchetă socială, au venit oameni făcut anchetă Au venit anchetă socială să vadă în ce condiții locuiesc cele două veverițe Au exista Asociația pentru Protecția Veverițelor? 100% Ca să le ia în spațiu cum ar veni Eu înțeleg că veverițele sunt supuse din păcate mai mult violențelor în ultima vreme Bine, hai să nu ne ducem, da. te rog frumos, nu mă mai provoca. Nu, nu. Așa. Da, deci veverițele din Bistiț au acum un țarc de 10 ori mai spațios, de 60 de metri pătrați. Țarcul acesta ocupă parțialul alea parcului, inclusiv un strat de flori. Deci veverițele ar avea acces teoretic și la stratul de flori și a fost montat în continuarea volierei aduse în parc la sfârșitul lunii aprilie. Și am văzut fotografii, știrea este transmisă de Ager Press. Auzi, cred că ele păzesc afișul ăla cu nu călcați, nu călcați Iar Nu da. Deci am văzut agenția de, oficială de presă a României. Ager Press. Ager Press, transmite da, Transmitem permanență știri de acolo și suntem recunoscători colegilor noștri că ne satisfac astfel curiozitățile. Ager Press are trimis special la fața locului. Da, poate corespondentul Ager Press, agenția de presă oficială a României. Transmite despre veverițele Din voliera din Bistrița Dar e ceva ce eu nu înțeleg și aș vrea să rugăm Ascultătorii noștri din Bistrița Care au trecut prin parcul municipal acolo Azi, ieri, de când s a rezolvat Situația locativă, să le retrită și nouă o fotografie a, dacă au Pentru că, au Nu-mi dau seama dacă fotografia Agerpress cu locul respectiv Este din timpul construcției sau ai e faza finală Deci imaginați-vă așa o cușcă, da? Cu acoperiș, mă rog, da, e o cușcă, da? Care stau, alea aia de 6 metri, în care stau veverițele. Ba chiar sunt niște fotografii sfârșitoare, știi, cu una din veverițe care stă în fund, așa și agățată de gratis și se uită afară ca un pușcăriaș. Bun. Deci asta este locul în care, asta e, așa arată locul în care stau veverițele. Ăsta e alcatraz. Da. Și, lângă, așa, această cușcă, te jur prejur, sunt ca niște stâlpi de gard. Dar nu e, adică nu e Dar plasă Da, nu, nu e, plasă nu e plasă sau plasă, ceva nu de genul ăsta. Înțelegeți? Adică în, eu nu înțeleg cum le-au dat veverițele 60 de metri, pentru că dacă le dai drumul, cele proaste să stea acolo să nu depășească granița cu Poate sau înțeleg cu ele. Pleacă. Deci nu înțeleg. După o perioadă încep să vorbești pe limba lor. Da, deci jugămintea este să ne trimite și nouă pe mail la deșteptarea ronde Europa fm.rom, da, un bistrițean cu inima largă care iubește veverițele, să ne trimite și nouă opoziție sau dacă treceți prin parc în dimineața asta faceți o fotografie. Da, acum. Asta, știu. deci vrem să vedem casa veveriței, dar să nu afle nevast Să ne trimiteți casa <laughs> veveriței. Da, în total pentru cele șase veverițe primăria a plătit 2700 de lei plus 17.000 de lei plus voliera, uh, voliera inițială. Acum actualizarea asta cu țar cu care nu-mi dau seama dacă are și plasă de sârmă sau nu. Și veverițele, să știți, aveau și contract de service când aveau fost luate. <laughs> Por serios, era contract de service 500 de lei pe lună, cost de deținere de la pe respectiv. asta deci... doar manopera, fără bănescă, fără piese. <laughs> Sau deci cum? veneau 90, să se asigure Făceau o revizie lunar, să vadă dacă ve totul e, bă, așa e ok. E, da, veniți așa e când ai slăbiciune la blăniță, cost o gromază de bani. <laughs> România în direct Alege să înfrunți adevărul Influențarea copiilor în privința facultăților Pe care le aleg Cred eu că este cea mai mare greșeală Probabil că este, A, dar nu prea ne putem abține E aiurea să de depui un efort Și să faci o chestie care nu-ți place Bingo! România în direct Cu Moise Gural. În fiecare zi, de luni până joi La unul și 1 sfert La Europa FM Acum poți vedea și asculta România în direct Online pe europafm.ro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 32 de minute. Banca Transilvania te invită să asculți Busy Day la Europa FM. Busy Day, Europa FM, Moise Guran, bună dimineața. Bună dimineața și bine-am găsit. Sentințele finale din ceea ce media numește dosarul Microsoft nu reprezintă, sper, eu finalul acestui dosar din contră. O să vă povestesc acum în ce notă am citit eu decizia Curții Supreme, dar mai ales modul de lucru al DNA-ului în acest caz, care e extrem de sensibil. Busy Day, cu Moise Guran la Europa FM. Deși Curtea Supremă a dat sentințe semnificativ mai dure decât prima instanță, dublând, de exemplu, în cazul lui Pinalti Ani de Pușcărie, știm cu toții că acesta nu este marele dosar Microsoft, ci un dosar mai mic, unul în care procurorii au preferat să-i trimită în judecată separat pe intermediarii care au umflat facturile de dotare a școlilor din România, pentru a face și pentru ei și pentru partidele care erau atunci la putere. Această tactică a DNA este una destul de neobișnuită, chiar și pentru DNA, un DNA care inovează destul de des în tehnicile procesuale pentru a putea obține condamnarea celor acuzați. Nu știu exact de ce. Au luat procurorii această decizie De a rupe un dosar din cel mare Dar analizând faptele acum definitiv Constatate prin sentință de instanța supremă Putem constata că al doilea dosar Microsoft, cel în care încă se fac Cercetări, a primit o probă extrem De importantă. Exact sentința de acum O sentință care are putere De lucru judecat, ce nu mai trebuie probat În al doilea dosar. Haideți să recapitulăm puțin Știm sigur că s-au făcut achiziții De softuri pentru școli din banii statului Știm sigur că respectivele achiziții au fost umflate Dar este posibil că a fost imit Ministrii Educației să spună că ei n-au știut asta și că au avizat respectivele achiziții din prostie. Cum zicea Băsescu, dacă mai știți, în cazul abuzului. Cum dovedești că un ministru a fost corupt și că n a fost doar prost? Exact! DNA-ul trebuie să dovedească intenția de a fura statul și implicit de a transacționa educația a copiilor din România. Sentința de acum a Curții Supreme devine probă în al doilea dosar Microsoft, căci e un lucru dovedit și pe prin această sentință că 1, intermediarii au obținut șpăgi promițând că îi vor influența pe miniștri și 2, că își paga chiar s-a dat ceea ce implică intenția în cazul abuzului. Desigur, ceea ce v-am spus eu acum este pur speculativ. Nu știm încă unde va duce ancheta în cazul foștilor ministri și secretari de stat care au trecut prin Ministerul Educației în perioada 2001-2013, o perioadă în care s-au făcut și s-au prelungit contracte de achiziții de software pentru școli supraevaluate cu aproximativ 60 de milioane de euro. Nu știm câți dintre ei vor fi trimiși în judecată în final și câți nu. Și mai ales, nu știm cât vor mai lucra procurorii DNA la acest dosar pe care îl documentează de mai bine de 2 ani. Un lucru este însă foarte clar. De departe, Microsoft este cel mai important dosar la care procurorii DNA au lucrat probabil în toată istoria acestei instituții. Nu neapărat pentru că paguba financiară ar fi exorbitantă, este mare, dar nu este chiar cea mai mare. Cât mai ales pentru că în dosarul Microsoft este vorba despre politicieni și intermediari care au tranzacționat educația copiilor noștri, ceea ce în esență înseamnă viitorul nostru ca nație. Moise Guran și Bizi Day, mulțumim Moise! Unul și un sfert, un nou reper pentru întâlnirea cu Moise Guran în România în direct. Pastila Busy Day fost oferită de Transilvania Banca oamenilor întreprinzători Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine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 Europa FM 7 și 38 de minute. Puteți ascultați piesa asta și pe noul iPhone 7 Plus. Dacă îl câștigați la Europa FM, vă așteptăm pe europafm.ro ca să găsiți detalii, știți bine. Găsiți acolo indiciu în fiecare zi, scrieți deșteptarea și indiciul respectiv într-un SMS cu tarif normal și îl trimiteți la 1.769 iar vineri dimineață puteți câștiga un iPhone 7 Plus, noul iPhone 7 plus. Asta pe europa.fm.ro. Da, s-a da. viralizat mă rog, am dat peste un filmuleț care circulă pe net și care este replicat în nenumăr pe nenumărate site-uri, este o fetiță, cred că are vreo 3 anișori. ori. Mm -hmm. Chinezoi că nu reușim să ne dăm seama. Adică n-am găsit mai multe informații despre asta. Cântă un Beethoven. Impecabil. jumate spre 4 așa. Nu e sigur, nu e la școală. E la jumatea vârstei nici la clasa 0, nu se apropie nici de clasa 0. Nu se apropie. Da, sunt ce format. da. Și singurul lucru pe care am putut să-l identific a fost o postare pe YouTube cu videoclipul care pare să fi fost uh, mai, cum să spun, mai la început. Nici acolo nu sunt informații, însă unde sunt foarte, foarte multe comentarii. Noi râdem pentru că, hai să spunem că altfel o să râdem până, <laughs> sus și ascultătorii nu înțeleg de ce. Eu a intrat în studio și când a intrat a căzut clanța. <laughs> Deci, în timp ce acest copil de 3 ani și jumătate, cred eu, produce aceste sunete minunate, contribuim și noi la coloana sonoră cu niște clanțe scăpate pe jos. Dar Hai să revenim sau? copil talentat, copil. Talentat, dar întrebarea mea este cu ce preț. În comentarii, de exemplu, este un profesor, e cineva care se recomandă profesor de colegiu uh -huh. în Statele Unite și care spune fetița cântă impecabil. Fac o singură greșeală la un moment dat, la minutul 2 și 10, când se vede că nu stiu ce... Eu nu mi-am dat seama, chiar mi se pare că e impecabilă de la început până la sfârșit. Altcineva o plânge, zice, vă dați seama, pentru a ajunge la o asemenea performanță, copilul ăsta nu mai are niciun fel de copilărie. Acum depinde... nu-mi dau seama... a muncit, Adică asta am e clar ucit. că a A făcut altceva? Asta e clar că a muncit ca să ajungă la performanța asta, că adică nu o face doar din plăcere că a văzut-o pe mami cântând și s să mm -hmm. și așa să cântă la pian. Da, și ce e remarcabil pentru cei care n au văzut filmul e că ea citește partitură, adică da. nu cântă din memorie. Din memorie. Din memorie. Da. da, Dar știi că și la noi, bun, cred că eram în clasa 8-a, cred că eram în clasa 8, -a, în clasa 8 -a când profesoara de română a spus cine învață Fărul și poate să recite în fața clasei primește 10. Și a reușit, eu am încercat cam un sfert de oră După care am zis că aș prefera să citesc Dacă ar fi să fie, adică nu vreau să memorez Deși e frumos să memorez o poezia lui Pentru că a fost cea mai mult de un sfert de oră Cât astăzi? are? 90 și cât? Uh, de strofe? Da. Ah, 98. Da, stai că Ioana a memorat și a luat 10. Tu ai luat 10, da? A fost o singură fată. I-a dat 9, că a uitat să da. nu se mai oprea. O singură fată, așa, o tocilară. A luat-o 10. Mai avea încă vreo 15 de 10. Nu știu de ce s-a stresat cu chestia asta. Adică mie mi-ar fi trebuit mult mai mult 10-le ăla. Nu da. ei. Și, de exemplu, a viralizat Nu numai cu câțiva ani, o fetiță din România, care uh, o uștei că nu știu câți ani are. Are 2 ani și 10 luni, și o cheamă Anastasia. Da, care știa tot așa, lucea, a furut tot. Bun, spunea, cum îl spunea cred că mai mult ritmul și sunetul. A fost o cam povest, A fost ca niciodată. Nirutei mari Împărătesca o prea frumoasă faptă. Da? Mă-a zis un... Nu știu. Nu, mamica. Da. Da. Are rost... Și... Are rost -a. să înveți un copil de 2 ani și jumătate, de 3 ani, să, să înveți, să învețe luceafărul? Cred că există diferența totuși și între... A, evident că Anastasia e. și Ferița care cânta la pian Adică Anastasia a, să, asta nu? să o fi făcut din plăcere l de învățat pur și simplu no, no, de Păi asta cineva cu ea și I-a povestit tot luceafărul și l-a reținut Copiii în general rețin foarte ușor da. lucruri Dar faza cu nu cred că e mai complicată da. Eu eram talentat la Eu eram foarte talentat la Cusun Astori adică... Stai adică... un pic, hai... hai să vedem la ce hai, Nu, hai să vorbim și Dai, cu ascultătorii, stai, nu nostri, apropo de asta 0372069599 dacă... Hai să vorbim și despre copiii voștri dacă sunt talentați. Uh, ce le place cel mai mult da, să facă mai? Da, ce le place măi. să facă? La ăștia e... mici mici. Da, ce le place? Cei place copilului tău să facă cel mai mult, și mai mult și mai mult. Vorbim de copii sub 16 ani. <ră> nu. Nu, copii mici. Așa stai așa ca ți-am 0372069599. A până... mai devreme. Sub 14. Da, până la vârsta de buletin, că după aceea nu mai băgăm mâna în <ră> foc. Da, da, da. Pentru da, da. nimic. Mie îmi a plăcea cu nasturii, cum am spus. Pe bune. Ce făceai? Luca se uită la mine De parcă aș vrea să-i fur portofelul Deci coseam nasturi, mă, pe bune Nu știu de unde m-a apucat chestia asta Nu cred că eram la școală Și am descoperit, am învățat să cos nasturi nu știu, nu știu cum am învățat să cos nasturi Nix, așa? Da, nix, în toate felurile Posibile, în linie, nu știu cum învățat să cos nasturi Și bunica îmi dădea așa Câte o bucățică de stofă și un pum De nasturi în ac și ață și făceam asta, jumătate de zi, mă nebuneam. Și acum mă, cred că Maică mea mai are mai are niște bucățele de stofă pe care sunt cu sus nasturi. Radu, asta bună foarte mult. Da. Bună dimineața! Salut! Bun. Mai frumoasă piesa la pian, sunt tată, dar din punctul meu de vedere, Bet, la trei anișori e mult. Lucea iese din povestea asta, pentru că e o chestiune mecanică. Da. Da. Eu sunt de părerea fiind tatăl unei fetițe de un an și șase luni. E mai bine să alerge pumbeltoaca cu apă imediat după ploaie și mm -hmm. să râdă așa cum s-a și întâmplat, să-i pună în mână un creion și să că popoaie ce trece prin cap. Da. Sau, cu alte cuvinte, un mesaj din partea mea pentru toți părinții, lăsați copiii să se bucure de copilărie. Da. Noi am mâncat plăcintă la bunica, noi am mângâiat căteii, noi am alergat găini sau marea majoritate. În schimb, astăzi îi văd pe tablete de la 2-3 anișori pe telefoane mobile. Păi, și... găini și acolo. Stai un pic, că sunt găini și pe tabletă. Virtuale. Da, virtuale. <gânt> da. Mulțumim, Radu. 0372069599... Dacă vreți să ne povestiți despre micuții voștri, ce fac, ce nebunii fac, uite Alexandra, iarăși, n-am dus-o nicăieri să facă o activitate susținută neapărat. Balet, asta nu? Ba da, a făcut la a. grădiniță, dar n-a vrut să meargă mai departe și să ai, că a luat totul în joacă și mm -hmm. se joacă. Acum trebuie să-ți imaginezi că tot ce învață la grădiniță sau ce-a învățat pe unde a fost... Repetă seara cu noi acasă, ceea mm. ce nu-i mai plăcut <laughs> <laughs> Nu întotdeauna e cel mai plăcut Da. da. Uh, Dorina, bună dimineața Bună, Dorina. bună dimineața uh, am să vă zic că nu mi se pare așa un stres mare să înveți o poezie atâta timp cât îți place da. Pentru că eu aveam un frate mai mare care era la școală Eu cred că aveam vreo 4-5 ani Și pe lângă el învățam și eu, din plăcere pot să zic Algebra, analiza uh, matematică ce nu, nu, învățam poezii în germană Am învățat mama de George Cosbuc și... Învățai poezii în germană? Da, da a o poezii în germană? mama de George Da, ia a o poezie în germană La cinci ani, a zis, nu acum Da, la cinci ani Da, mai nu țin, era Mai țin minte, da. Da. da, știu că era o poezie cu Paula Lust Paula a căzut Hai zi, Și zi, zi, zi, a și am am traducerea dar vreau să zic că am învățat cu plăcerea acelea acele poezii, nu din stres. Da. sau obligat de cineva. E, și mai ales că realitatea tristă e că acum sunt copii care termină clasa A12 a 12 și se duc la bac și spune Voi, ne-a dat poezii” Și ei nu știu nicio poezie de ce am ca... Da. Nu, nu, nu. Că mă rețetă românești. Da, da, da. Tachinam, glumeam cu tine. Mulțumim, Dorina. Uh, Viorel e la 0372069599. Bună dimineața! Bună! Bună dimineața! dimineața. Într-adevăr, cum spuneam și domnul dinainte, la o vârstă de 3 ani, 4 ani este un efort foarte mare pentru orice copil. Da, dar familia aia respectivă de chinezi și-a asigurat bătrâneța. Domn, copilul ăla are da, da, copil pe, pe și pe munca unui copil, ceea ce nu este normal. Mm -hmm. Această asigurare trebuie să se facă pe eforturile și munca părinților, eventual și pentru copii. Nu Vezi de... diferența? Să știi diferență de filozofie. În orientul confucianist se presupune că cei mici, copiii, au grijă de părinți când aceștia îmbătrânesc. Deci lor li se pare normal. Ce? Care e problema? Al creștem ca să aibă grijă de noi și să câștige bine? Nu? Ce tu nu, tu nu știi, eu cunosc niște părinți care spun Doamne, dacă ar fi bun fotbalist să ne scoată din mizerie Da, <laughs> ne-am gândit și noi un pic asta, dar Din fotbalul feminin nu se câștigă Păi, tenis, bine. mă, ce? Elena, bună dimineața Bună, Elena, ole, unde ești? Bună dimineața, în mașină Ia zi Fata mea, care acum este mare Are 27 de ani la vârstă de 3 ani și jumătate avea o capacitate de memorare fantastică, da. fără a depune absolut niciun efort. Îi citeam cărți de povești și ducându-se în vacanță la bunici, a început să le citească urmărind rând cu rând și spunând cuvânt cu cuvânt. Fascinant. Exact cum eu citeam eu. E extraordinar. E, nu știu dacă este extraordinar, cert este cam. Această capacitate de memorare s-a dezvoltat în timp, nu am obligat-o cu absolut nimic, așa cum este Și după a apărut hard ul și s-a mai fost nevoie. Da, n mai fost. Mulțumim tare mult Elena. E și Mihaela cu noi. Bună dimineața. Bună Mihaela. Bună dimineața. Bună dimineața. Și eu sunt în mașină, așa cum spunea și doamna Elena înainte, copiii o o memorie extraordinară. Dar eu vreau să vă spun de băiatul meu care de la 3 ani jumate, 4 ani a început să meargă la fotbal. Deci l-am văzut că îi place uh, antecedente în familie cu tata antrenor, mă rog, l-am dat la fotbal și nu l-am mai numit. Deci <laughs> fost... Cum vă numiți și o mudică? Cum vă numiți și o mudică? Da, da, da. da, da, da. Asta. <laughs> și, uh, deci făcea niște eforturi extraordinare pe teren, jucau pe ploaie, pe vânt și încercam să-l opresc. Nu mergem astăzi la antrenament, să uite cum e afară. Cum să nu mergem? Uh, copiii au un alt punct de vedere în ceea ce privește copilăria, dacă lor, aco, ei acolo se simt bine da. și pentru ei aia copilăria, nu i-a obligat nimeni, cred că fiecare uh, simte să, să fac, deci vrea să facă ceva ce îi place. Sunt de acord cu chestia asta. Așa eram și eu cu școala, știm, spunea, da invers. Spunea, cum să nu mergi la școală? Uite, nu, că uite că plouă afară. Ce contează? Nu mă duc, nu mă duc. Mulțumim pentru telefoanele din această dimineață. Ne întâlnim poate și după ora 8. Avem Republica Fantastică România imediat după știrile care contează și după Da, Roxette. No. Sleeping in my car. Bună dimineața.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 E momentul ăla când ți-ai făcut gard din fier forjat. Si a ruginit până să apuci să te laos cu el. Vino la Tedeman și ați email Căber anti-rugină 3-in-1, 0,75 litri de la 23 de lei pe cutie. Dedeman, dedicat planurilor tale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 Până pe 5 octombrie, ai Black Promul la Carrefour, cu până la 50% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom. Acum, ai perie rotativă Babyliss la 89,90 lei și la de frigorifică Zanussi la 879,90 lei. Carrefour, pentru o viață mai bună!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 Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Vremea va continua să se răcească în cea mai mare parte a țării, în special în regiunile intracarpatice și la munte. Va ploa pe arii extinse în vestul, nordul și centrul țării, iar în partea a doua zile în zona montană vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În restul teritoriului cerul va fi temporar noros, iar ploile locale, maximele vor fi cuprinse între 12 și 22 de grade. În capitală, cel mai mult acoperit, va mai ploa, iar Maxima se va situa în jurul valorii de 21 de grade. Vot astăzi în plenul Camerei Deputaților în cazul lui Adrian Gurzău, iar Comisia Juridică a decis că deputatul PMP poate fi reținut și arestat preventiv. Gurzău este acuzat de trafic de influență în dosarul Carpatica-Asig. Sunteți vinovat? Vreau să să spuneți nimic neapărat? Deci am să mă apăr în instanță, nu la în fața camerelor de luat vedere. Angela Toncescu, membru în consiliul de Administrație al firmei de asigurări, ar fi făcut demersuri pentru a fi numită în funcția de președinte al Consiliului și pentru ca ASF să nu adopte decizii nefavorabile firmei. Ea a încheiat un contract de prestări servicii cu firma a deputatului Adrian Gurzeu în valoare de 270.000 de euro. Dosarul DPI, fostul ministru de interne, Petre Tobă și trei ofițeri ai Serviciului de Protecție și Internă din MAI s au fost suspendați din funcții. DNA a pus în mișcare acțiunea penală împotriva lor, motiv pentru care ministrul Dragoș Tudorache a semnat ordinele de punere la dispoziție a acestora. Petre Tobă, de exemplu, ocupa funcția de consilier în cadrul ministerului, chiar dacă este urmărit penal pentru favorizarea făptuitorului. Ciprian Ioana ne explică. Ministrul de Interne, Dragoș Tudorache, a emis patru ordine de punere la dispoziție. Unul pe numele lui Petre Tobă, celelalte pentru Gelu Oltean, Rareș Văduva și Horațiu Năbârjoiu, foști șefei Departamentului de Informații și Protecție Internă din cadrul MEAI. Toți patru sunt cercetați în dosarul privind cheltuirea presupus ilegală a bugetului DP. Petre Tobă este urmărit penal pentru favorizarea făptuitorului. El ar fi refuzat să desecretizeze anumite documente care ar proba aceste cheltuieli ilegale. El a demisionat pentru 1 septembrie de la șefia Ministerului de Interne. Alți 24 de foști șefi și angajații ai DP sunt suspecți la rândul lor de deturnare de fonduri, de lapidare, abuz în serviciu, fals și us de fals. Dosarul este disjuns din cel supranumit limuzina, în care se cercetează modul în care DP a cumpărat un bolid de lux Audi A8 pentru protecția demnitarilor. Procurorii arată însă că mașina a fost folosită doar de fostul ministru de Interne Gabriel Oprea, de multe ori în scopuri personale. Angajații din administrația publică locală amenință cu greva generală care ar putea începe la sfârșitul lunii, și-a reclamă că angajamentele vicepremierului Vasile Dâncu, care a promis că le va soluționa revendicările până la sfârșitul lunii septembrie, nu au fost respectate. Printre solicitări acordarea normei de hrană pentru toți salariații și voucher de vacanță. Are detalii Lucian Popescu. Federația Națională a Sindicatelor din Administrație anunță că va începe procedura de strângere de semnături pentru participarea la acțiunile de protest și la greva generală. Revendicările sindicaliștilor vizează acordarea normei de hrană pentru toți salariații din administrația publică locală și acordarea voucherelor de vacanță. Sindicaliștii spun că solicitările au fost formulate ca măsuri compensatorii pentru reducerea discrepanțelor salariale dintre angajații din administrație și celelalte categorii de bugetari până la intrarea în legii unice de salarizare. Sindicaliștii din administrația locală au mai fost în grevă de avertisment pe 12 iulie, iar pe 5 iulie au oprit activitatea timp de o oră la toate ghișeele din primării și consilii județene. Inițial, greva generală trebuia să aibă loc pe 19 iulie, însă acțiunea a fost suspendată în urma negocierilor cu vicepremierul Vasile Dâncu. Electrocentrale București a primit o de trei zile de la RomGaz. În acest răstim, guvernul ar trebui să adopte o ordonanță de urgență care ar permite Primăriei Generale să plătească subvențiile la încălzire în avans, pentru ca livrările de gaze către Elcen să nu fie întrerupte. Din datoria de 319 milioane de lei, săptămâna trecută s-au plătit 6 milioane. Tribunalul București a înregistrat ieri cererea Elcen de intrare în insolvență. Societatea a urmat modelul Radet, regia de distribuție a agentului termic, fiind prima care și-a comunicat decizia de reorganizare financiară. Știrile s-au presit deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru, știrile europa.f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 Alexandru Maxim a oferit o nouă pasă de gol pentru VfB Stuttgart în victoria 4-0 cu Greuther Fürth din Liga a doua germană. Mijlocașul român a ajuns la patru asisturi și a și înscris odată sezonul acesta. Alexandru Maxim se va alătura acum lotului echipei naționale pentru meciurile cu Armenia și Kazakhstan. Luca, mulțumim pentru știrile din sport. 8 și 5 minute urmează Republica Fantastică România. Doamne, ferește să încerci să te muți acum și să-ți mobil. Înțeleg că s-a scumpit mobilierul ce a despăriat. Depinde de unde cine cumpără. Aia pe bani publice e foarte scumpă. Altfel, pe bani privați te mai descurci. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Te vreau să respir, Lasă-mă să fiu aerul tău. Lasă-mă să liber. Fără fără Cât de De privi Your love, 8 și 9 minute, ne un iPhone 7 Plus, trimite un SMS chiar acum sau câte vrei tu detalii pe europa.fm.ro Europa Republica fantastică, mai fantastică da. decât oricând. Despre sărăciria și nevoile <laughs> neamului. Neamul. Da, la spital, de exemplu, e nevoie de multe lucruri cum ar fi, printre altele, de paturi. Astăzi nu vorbim de medicamente, de echipamente, vorbim de paturi. Mai stau bolnavi întinși, ce să-i faci la spital? Ce să... <laughs> stau în A, la mai, spital. să mai hodinesc vieții de ei, că dacă nu se pot ridica? Paturile din spitale au, după cum știu, din păcate, foarte mulți dintre cei care ne ascultă, paturile din spitale au niște particularități. Sunt perole multe din ele au niște motorașe ca să ridice fie capul, fie picioarele. Fie te ridică cu totul, adică dacă nu te poți. E distracție. Eu Am În avut și eu. Deci. stai ce nu mai poți să ridici și ridică patul. Asta este o ocup mă să numai să mă provoci. <laughs> da. Voiam să spun așa, că nu te mai poți ridica din pat. <laughs> Este bine să poți fi ridicat cu patul, am avut și eu și știu cum e. Bun, cât costă un pătuleț de ăsta cu care se te distrezi cât ești în spital? Au telecomandă, așa, unele sunt wireless, altele cu o sârmă. Eu am avut doar la cu sârmă. Apasă aici, te bzzz, ridicat. plăcut, ai fi vrut? New technology. M-a interesat prea puțin în momentul <laughs> ăla, <laughs> în fine. Așa. Deci, dacă sunt din bani publici, că asta e, depinde cine cumpără. Uh -huh. Dacă se cumpără din bani publici, poate să costă un pat de ăsta chiar și de două-trei ori cât e prețul real. După cum demonstrează cazul unei achiziții cam bizare din județul Olt. Aici un consilier județean a observat că uh, consiliul județean Olt a aprobat cumpărarea 88 de paturi de spital cu un milion de lei. Lei noi. Toți. A, documentează adevărul e, toate acest caz. Da. Adică vreo 11.500 de lei patul. Uh -huh. Consilierul, mă rog, care avea un pic de experiență în achiziții publice ni s-au aprins beculețele și domnul a luat specificațiile din documentație și a cerut oferte unor firme de profil. Ca să verifici. Și au obținut oferte de până la 4.500 de lei 4 Adică de aproape 3 ori mai puțin. Aproape 3 ori. 2 ori jumate, cum ar fi. Da? Acolo. Da. Deci, asta e, din bani publici s-au cumpărat la 11.500 de lei dacă cereai ofertă la firmă. Primul preț prima strigare, până în 4.500 de lei. Și asta se mai negociază în momentul în care cumpere 80, cumpere 100 de patru. face da. și el un discount ceva de genul ăsta. Sigur, acum poate că saltelele cumpărate din banii sunt mai, sunt mai groase mai ca să intre banii <laughs> Da, deci domnul a obținut oferte între 500 și 1.050 de euro patru. Citez, un pat mecanic cu două motoare, mamă, ce tare! Tu ai mă, două motoare la mașină? Uh, costă 500 de euro. Uh, un alt pat cu 2-3 motorașe, acționare cu telecomandă, costă 1050 de euro. Patul, noptiera și stativul pentru perfuzii cumpărate de uh, domnii de la Consiliul Județean costă 12.000 de lei. TV inclus. Nu se ridică automat, nu are specificații tehnice deosebite, dar pentru pacienții și personalul secției chirurgie generală înseamnă în mod sigur altceva notează adevărul care citează un pacient cu următoarea expresie. E confortabilă Nu mai e ca cea de acum 2 ani când am mai fost în spital. Deci oamenii săracii sunt tratați atât de prost încât orice îmbunătățire este bine primită oricât ar costa. Lasă-mă, cât a fost? 20... De 3 ori mai mult? Da, dar merită. Uite știi? ce bine mă simt. Din banii mei? Bă, dai! Când n-ai încotro, dai! Deci din banii tăi, da. Fascinant cum justifică împricinația această cheltuială. Consilierul a interpelat pe președintele Consiliului Județean Olt. Dom'le, de ce dați atâția bani? Care a răspuns așa? Citez. Contractul a fost încheiat de fostul manager. Întrebați-l. Adică eu, eu nu sunt decât șeful. De ce a... Eu, fostul manager de la... N-am nicio treabă. Căutați pe altcineva. Fostul ăsta apare tot mai des la da. Republica Fantastică. Iar fost fostul manager. manager, întrebat de reporterii de la adevăr, o a declarat așa. Citez. Țineți-vă, bine este Eugen Ionescu. Deci vine ăsta și îl întreabă. "Domnule, nu vă sporați. Cum ați comandat ceva de trei ori mai scump din bani publici? Că s-a discutat, știți, în Consiliul Județean, v-au prins să cu șmecheria. Și zice omul, cred că orice polemică politico administrativă între putere și opoziție e constructivă. Mai ales în cadrul oficial al unei ședințe a Consiliului Județean, unde chiar se pot lua decizii importante pentru comunitate. Vă place? Cum ai, își ai, bat joc de noi și de ai, banii noștri? Ai încheiat citatul.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 de toamnă cu prețuri mici. La Carrefour, pe 4 și 5 octombrie, ai filă de somon la 4,49 lei 100 de grame și a doua cutie de Nescafe 3 în 1, 24 de plicuri la 5,90 lei. În plus, până pe 19 octombrie, ai echipamentul tău de masterchef cu până la 80% reducere la 5 puncte colectate. De exemplu, ai cuțit Santoku 12 cm la doar 29,90 lei. Carrefour, pentru o viață mai bună.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 Sunt Stefan Epure, specialist în concurent tip Salariu Plus de la Garanti Bank. Fii magician! Gatis pentru ma de azi? mută Multe salariul la Garanti Bank până la sfârșitul anului. Bonus 02% la fiecare plață. Plus alte surprize. Apoi, dacă s-a fi economii, ai bonus de 10 ori mai mare. Salariu Plus Economii. Pachet câștigător de la Garanti Bank. Detalii pe salariuplus.garanti.ro.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 Hey, don't hear don't No, mind, mind, mind We live with no lies Hey, hey You're my favorite kind of lies Bă, bună muzică! Europa FM. Aș vrea să-mi dai ce nu mai am Aș vrea să îmi dai un toboggan Vreau să-ncânți miez de noapte și să-mi prind părul într-o parte, îți mi iară dintr-o Aș vrea blimbare cu tramvai. Aș vrea ca i-să ta ai. Aș vrea să padă de 3 metri, o casă kilometri, aș vrea bun sine ceai Cine m-a Haide de jos acum din nuc Te-așteaptă o treabă de făcut Și multe alte legi stau, sta, ori sta acum în grija ta te grijile A făcut o mare Delia piesă lansată ieri, ați auzit-o la Europa FM și mâine dimineață o veți asculta în varianta live pentru că Delia vine în studioul de așteptarea. Da, piesa mâine. asta are un efect foarte interesant, are un ritm așa vesel și face să plângă oameni din toată firea. Oameni mari. Da, da pentru întâmplat. că în realitate nimeni da. nu vrea să fie om mare, deși când suntem mici, mă rog. Pentru că în realitate toți trecem printr-o experiență neplăcută la un moment dat când ne maturizăm. Bine, în fine, ieri a început alun universitar, motiv pentru care președintele Claus s a aflat la Universitatea de Vest din Timișoara, a ținut un discurs, cum știe Tânsu, din care totuși am reținut câteva fraze, la un moment dat domnul câteva. președinte zice așa Sistemul preuniversitar este neadaptat, foarte orientat și trebuie reconstruit din temelii. Actualul sistem de învățământ îi minte pe elevi și pe părinți că le oferă o educație potrivită. Asta spune președintele Iohannis, vă reamintesc, vechi profesor de fizică la un liceu din Sibiu, deci se presupune că omul știe despre ce vorbește. Dar oare o fi adevărat, așa, o fi chiar așa? Adică oare Claus Iohannis se și bazează pe fapte când spune că învățământul preuniversitar din România e prost? Sau cine știe doar campanie electorală și asta o fi percepția oamenilor? Așa că Colegul nostru, Victor Marin, a făcut un pic de fact-checking, s-a apucat să documenteze, a luat ca punct de reper testele PISA. Astea sunt niște examinări care se dau odată la câțiva ani, în 65 de state pe tot globul, inclusiv în România. Și în funcție de cât de sus sau de jos te plasezi pe scara testelor PISA, poți să-ți dai seama dacă învățământul tău preuniversitar este bun sau prost. Deci testul e reprezentativ. Da. La ultima ediție, deci 5 65 de țări testate. Din câte or fi în lume, 200, nu știu, dar la au luat 65. Din 65 de țări state, România a ocupat locul 45 la matematică. La științe, cum ar fi biologie, chimie sau fizică, școala românească se află pe locul 49. Deci nici măcar la loaze e sub jumătate. La lectură, rezultatele sunt încă și mai proaste. România aflându-se pe locul 50 din 65. Acum, nu e vorbă, elevii din România știu să citească, doar că nu înțeleg ce citesc. Și, evident, nu pot să folosească informația respectivă. Fenomenul se numește analfabetism funcțional. Și, de vină, este de fapt faptul că școala românească le cere elevilor ei să memoreze cât mai multe informații, în loc să facă legături sau deducții logice. Deci, învață papagalicește, dragă elev, ca să iei o notă de trecere, tu dar nu contează cum gândești. E... Tot cealaltă. Exact. Marian Staș, Victor Marina a vorbit cu Marian Staș, care e coordonatorul programului educațional Liderii Mileniului 3. Timpurile pe care le trăim sunt timpuri care sunt caracterizate de schimbări majore, de o piață a forței de muncă foarte impredictibilă, astfel încât a memora și a reține pe de rost nu fac decât să diminueze drastic oportunitățile și șansele copiilor de a se plasa pe o piață a muncii extrem de dinamică. Deci, concluzia școala românească nu își deplinește principalul ei obiectiv, și anume să pregătească elevii pentru viață, pentru școală și ca să trăiască independent oamenii ăștia, copiii ăștia care ies din școală au mai multe șanse să devină veșnic dependenți de stat și de ajutoarele pe care le dă statul, decât să devină oameni de succes. Școala nu-i pregătește pentru asta. Dacă, Dacă au fond genetic bun, o familie care îi ajută și ceva noroc în viață, poate cine știe. Dacă nu, nu. Dacă asta nu, nu, nu în contrast un pic cu olimpicii de care tot auzim că sunt primii... Excepțiile confirmă regula. Exact. Așa se spune. Bun. Să revenim la niște date din studiile astea PISA. Trei sferturi dintre copiii români au declarat că se simt singuri la școală. Testele PISA au mai arătat că elevii români nu numai că nu merg la școală cu drag, dar se află și pe ultimul loc în lume la acest capitol, locul 65 din 65. Ca o curiozitate mai bucuros să meargă la școală decât elevii români sunt cei din Albania, Costa Rica, Iordania, Kazakhstan sau Qatar. Pe de altă parte, România pare să stea bine la alt capitol, buna părere față de sine... Profesorii de la noi se consideră extrem de bine pregătiți, conform unui studiu realizat de aceeași organizație, care se ocupă și de testele PISA. Pe scurt, profesorii din mai multe țări au fost rugați să se auto-evalueze și a reieșit că 99,8% dintre cadrele didactice de la noi s-au declarat pregătite Normal. sau foarte bine pregătite la materiile pe care le predau. Mult mai exigenți cu ei înși s-au arătat profesorii din Finlanda și Japonia. Diferența este că elevii din aceste două state se află în clasamentul PISA pe locurile 12, respectiv 7. Ca atare și să încheiem acest mic fact-checking, chiar dacă ne aflăm în campanie electorală, afirmația președintelui Iohannis, potrivit cărea, și citez din nou, sistemul preuniversitar este neadaptat, foarte prost orientat și trebuie reconstruit din temelii, e adevărat. Să știți că și noi ne simțeam în timpul liceului foarte singuri și ne uneam în afara orelor de fiecare dată. De mău de 8 și 35 de minute Avem un iPhone 7 Plus și săptămâna asta Vi-l dăm vineri dimineață Prin tragere la sorți Vă puteți înscrie în concursul nostru cu un SMS La 1769 în care scrieți deșteptarea Și indiciul pe care îl găsiți și astăzi Pe site-ul europafm.ro Așadar, ai pe site Da, da. dăm Dă -mi și microfon. mie microfon, mulțumesc păi, Ai microfon, Ei, trebuie doar mi să-l deschizi trebuie. trebuie să simți când n-am chef și trebuie să-mi deschizi tu da. Iertați-mă da. Am un joc cu ascultătorii noștri am 101 idei simple pentru o viață fără stres. Când ți-au venit? <coughs> nu mie, este o listă făcută compilată de un profesor de psihologie care a devenit faimos în toată lumea pentru lista asta. 101 idei simple pentru o viață fără stres. El a dat lista asta la studenți și s-a super viralizat în toată lumea. -a făcut o de bani atest, te stres. Deci, sunt sfaturi, da? Și facem în felul următor. Deschidem telefonul 0372069599, ne sună ascultătorul. Ascultătorul zice un număr între 1 și 101 și eu îi citesc sfatul și tu îi dai sfatul? Da. De la psihologul Breban. un număr între un fel de zodiac. Da, 101 răspunsuri. Hai. să ne jucăm noi. Zii. Hmm. Uh, 99. 99. 99. Ne, la da. să. 99. Odihnește-te suficient. Băi, mi se și potrivește. Odihnește-te suficient. Deci mai mult de 12 ore de somn pe zi pentru tine? Mi se pare fabulos. No. Luca. 12. Odic 12, mă Ca să ducă pe foaia l-alte. Exact. Hipință. 12, stai așa. 12. Folosește-ți timpul cu înțelepciune. Asta. Îți folosești timpul cu înțelepciune? Asta. Da la clanță. Da. Cu mare înțelepciune. 69. 69, nebunăticăle. Stai puțin, 69. Stai mă să ajung la 69. Fiat ridică-te în picioare și întindete. Ridică-te în picioare și întinde-te, hai. Întinde-te <fie> te, pe, a, nu, întinde -te, -te pe bune. Păi pe bune. iată, deci te ridici în picioare așa. <fie> Ah, și uite cum am mai scăpat de stres I-am arătat buricul I-am arătat buricul lui da? Deci Auzi? ca atare 0372069599 zici, zici un număr între 1 și 101 Și eu îți spun care e sfatul Alexandru, bună dimineața Salut Bună salut. dimineața, 16 și, și ne râdem după aia Ia, stai 16. 16 Auzi ce meseria ai? Uh, meseria mea este jurist Așa, deci asta nu-i pentru tine Dar fii atent R <laughs> repară orice lucru care nu merge așa cum ar trebui. Mă înțelegi? Bă, ce să zic? Dar e adânc, adică e, poate, că cine știe, nu merge A, bine nu relația da. cu cineva, știi? Alexandru, îți mulțumim! E Adrian cu noi, bună A dimineața! Salutare, ia zi! Salutare, salutare! 101 ceva? 55. 55. Ia să vedem, domnul Alexandru, 55. Cerei unei persoane să-ți fie umărul pe care plângi. Nu, no. da. Bă, și scrie. Tu, dacă trebuie să fii tine, ea încearcă așa, să te relaxezi. Mergi la serviciu asta și găsește persoana da. pe umărul care să plângi. Plângi pe umărul șefului, să vedem. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Nicu bună dimineața! Salut, Nicule! Bună dimineața! Ah? Nicu. Ia, zine, un număr. 111! 111! Ai încurcat-o! <laughs> Trezește-te cu 15 minute mai devreme Ca să am timp mai mult să stau degeaba Așa da <laughs> Ce mai devreme? Ce? Mai avem un Nicu, bună dimineața Bună uh, vă salut, să salut, Ia spune, bună. de la 1 la 101 uh, uh, 22. 22 22. Zâmbește, hai că stai e simplu Fă ca noi, uite, noi zâmbim tot timpul Ba chiar ne mai și râdem din când în când Mihaela, bună dimineața Bună, Mișulici Bună, dimineața. bună. numărul 2 2 Pregătește-te pentru dimineață cu o seară înainte Aoleu. Păi logic, na, normal, dacă te apuci dimineața să alegi de colo-colo să bănână-i prin casă, firește că n-ai timp și te enervezi și te stresezi, așa că da, de cosare. eu îmi pregătesc totul de cosară înainte. O Hai, la bună, <coughs> bună dimineața! Bună dimineața! Bună 7-7, stai să ajung la 7-7, unde e? asta poți să faci, urează-i cuiva o zi bună. Ok. Păi hai, okay. urează-ne! <coughs> la să nu te relaxezi prea rău. <coughs> Dagi, <Gico>, ok. <coughs> A, bine. Crina bună dimineața. simplu e să fii pozitiv. Da. Bună, Crina! Bună dimineața! Hai bună. să te relaxăm. Numărul 21. 21. 21, 21. 21 este, făți viața mai ușoară. A, asta asta mi se pare chiar. cam da. general așa. Cum da. să-ți faci viața mai ușoară? Am tras de păr așa. Bogdan, cam, Bogdan da. bună dimineața! am în ele, profesor. Neața, neața. Bună dimineața, 13. 13, uite cineva care simplifică timpul acordat meselor. Băi, asta este profundă. Cum adică simplifică timpul? Adică să mănânci mai puțin? Mai puțin. Fărăfut. Ioana face. Mai puțin, da. Mai puțin, Ioana, mă. tu care cureți o rodie câte o oră, ți se pare că simplifici timpul acordat Bravo. mesei? Bravo. <laughs> nu? Aurel, bună dimineața. Aurel, bună 5. Aurel. Da, da, cinci. Da. cinci. Numărul 5 este programează-ți întâlnirile din timp. Corect. Nu? Ce, de meserie de ai? Ce, meserie ai? Ce meserie ai? Ia ești avocat. <laughs> Ar fi tare, a? Nu, nu pot să spun. Mă, nu, nu pot, pot să, spune să spun. E sec, da. secret. Florin, bună dimineața. Salut, Florin. Bună dimineața. Salut. Salut. Salut, Salut. Salut. Iați un număr. E, șapte. Șapte. Adică șapte n-a fost. Da. Asta nu înțeleg. Ah, A, bă, înțeleg. Fie, practică întreținerea preventivă. Aole. Deci aici e... Ori să plătești în avans întreținerea, da. ori să te duci la medic să, să ai grijă duci, de da. tine, Nu la revizie, să te la cu mașina. Da. Să... Cred că ne viața. Să te duci la revizie cu tine însuți. Din Sau timp, cu tine însuți, sigur. Să nu... da, Virgil, bună dimineața. Zici că n-au dreptate. Bună dimineața. Sală, o sută. Virgil. o, sută. o, sută. o sută. Vorbește mai puțin și ascultă mai mult <laughs> dar radio mai tare Mulțumim, uite și Cristina mai încercăm Cristinuța, bună Bună dimineața Bună, bună. bună, dimineața. bună. 51, 51. 51. renunța la un niciun. obicei prost Renunță la un obicei prost oh, Ce obicei prost ai, fumezi? Ah, nu, nu Felicitări, înseamnă că tu ai renunțat deja la un obicei prost Bravo, bravo Băi, deja mă simt mai destresat așa, un pic e Auzi, dar sfatul dacă de cu zâmbește există? Da, a fost pur și Zâmbește pur și simplu zâmbește. Zâmbește. Da, asta zâmbește mi se pare cel mai bun sfat da. Atunci când vine vorba de stres da, Restul... Și dacă nu poți să zâmbești, mă cărângește <laughs> Ia, zitul de domnul ăsta, Vlad Willie William Ego Mamă, o să te faci DJ oricând da, am, am și dinamică Da Willy William la Europa FM Bună dimineața din deșteptarea Miroar, zi-mi-o Chi e plus beau Chi t'a devenit un megalo Viens donc chat, tu e mon ego Allez, allez, allez Laisse-moi entrer dans ta matrice Gute-a-te délice Personne ne peut disoade Allez, allez Je ferai tout pour t'accompagner tellement je suis borné laisse-moi dans ma bulle FM 8 și 45 de minute Se circulă greu pe DN1, se însupluiești București, îmbalotești La intersecția cu drumul către Corbeanca Domnul ăla, da? La da. Corbeanca, acolo Interesant se ac... circulă pe singură bandă Da, acolo e și un pasaj subteran Dar oamenii... Adică Nu-l folosește să... nimeni Da, îl folosesc prea puțin oameni deștepți Mulți fac stânga, dreapta pe acolo așa ah, ce frumos Ne-am pregătit un pic pentru știrea următoare Zafie religios. La ce te gândești când ați spus asta? Da? Uh. La o... Aș, aș fac un master, de exemplu. Bărbații halat cu glugă. <răși> <răși> <răși> <răși> și cu frânghi. Uh, nu mă mai gândesc. <răși> a început școala și pentru studenți, dar nu și pentru Elena Udrea. Mai țineți minte, s-a înscris la teologie, la master da. și ce a făcut ea în prima zi? De școală? A chiulit. Da. Da. Nu știm prea bine ce a făcut. Da, cu cine s a, a dus. Nu știu, nu știm. știu, nu știu, dar nu s-a dus, a fost așteptat acolo, toată lumea a așteptat-o să se ducă la școală în prima zi. Nu au pregătit și un sobor? <laughs> <laughs> Profesorii de la teologie unde s-a înscris, ea, o așteaptă însă cu drag și declară să se îmbrace însă decent. <laughs> Interesant e că doamna Udrei a avut nevoie de aprobare de sus, să știți, ca să fie înscrisă. De cât de sus? O bine, foarte de sus, o binecuvântare. A avut nevoie de binecuvântare. Cine i-a dat-o? Cine? În alt preasfinția sa, Daniel. I-a dat binecuvântarea patriarchului. Deci tot mai sus? Da. Sus, sus. Da. Vino tu, oița mea, aici și spune tot. <laughs> Sunt patrafir. Dar nu s-a dus la școală în prima zi. Luni 3 octombrie, udrea și-a schimbat însă imaginea de la profilul de Facebook cu o Biblie deschisă pe care pogoară razele Duhului Sfânt. Băi, cum e asta? Deci se pune că a fost la școală. Dar n-a fost prezentă la sfânta liturgie din Capela Facultății de Teologie de la 8 dimineața și nici la prelegerea inaugurală Omul și Cosmosul în Liturgie. Eu cred că el știe, poate asta are nici o treabă Deci ea mai fost la Omul și Cosmos în liturgie? Crezi că le-a repetat înainte? Când lucra la Cotroce Acolo numai Om și Cosmos Și liturgie. Și Om și Cosmos Nici la Cămin nu s-a dus a, așa că a zis că stă la Cămin Da, ea așa, a spus că va sta la Cămin La Căminul studențesc, doamna Udre La Căminul studențesc de teologie Să-i trimitem zacuscă de acasă Doamna, cine să-i le mai trimite? Că și domnul Cocoș înțeleg că nu mai poate să facă zacuscă. E deci, ce? De la domnul Cocoș primea aia zacuscă. <laughs> da. Doamna Udrea nu a solicitat cămin. A declarat preotul profesor Teofil Tia, să rămână apărinte. părinte. Poate că n-a solicitat cămin studențesc la Cluj, ce are unde să stea în București, la complexul de lux Tejari. Dar unde ai două... tot cămin studențesc, da, e... da, și acolo se învață multe lucruri. În Întrebat despre binecuvântarea necesară Pentru înscrierea la un masterat Decanul Vasile Stanciu a susținut în felul următor Citez din adevăr Binecuvântarea a fost obținut Binecuvântarea pentru doamna Udrea A fost Normal. obținută de la Patriarhul Daniel Și este obligatorie pentru orice creștin ortodox Care dorește să urmeze o școală teologică Bine. În ceea ce privește calitățile Ce să îndeplinite Pentru a obține o asemenea binecuvântare Vă rog să întrebați pe cei care au emis-o Deci, prea fericit, îmi pare rău, decanul, domnul decan, zice să vă întrebăm pe dumneavoastră, preasfinte, ce calități are doamna Udrea. Așa a zis. În ceea ce privește calitățile, vă rog să întrebați pe cei care au emis-o. Deci, domnul Daniel știe ce calități are doamna Udrea. Lă citit în CV. Prea fericitu, că, că mi-a scăpat și să nu mă afurisească. Prea fericitu. da. Întrebat despre obiceiurile vestimentare ale doamnei Udrea, decanul a declarat Aceste aspecte rămân la atitudinea dânsei, dar la facultatea de teologie ar trebui să fie îmbrăcată decent. Adică ce vreți să sugerați? Domnule profesor, că se că indecent doamna Udrea cumva? Eu am văzut niște ținute mici și roz care încep cu cizme roz, fustiță roz, bluziță roz. Fucsia. dar la doamna Udrea e ceva rar, foarte decent. Da. Dacă uite, cu asta am ajuns la Return to Innocence. Asta ar putea fi o dedicație pentru doamna Udrea. Poate că e în drum spre Cluj. Revenirea la inocență. S-a dus pe apa sâmbetului. cred că s-a întors suficient către inocența doamna Udrea. Nu mai insista. Eu nu știu dacă s-a întors suficient. Poate că vrea să mai întoarcă un pic. Cătălin Tolontan după noua arena lui Catalin Tolontan. Între -ă, la noua fix avem știrile Europa FM. Rămâneți cu noi cu deșteptarea. Nu-l mai căuta. E aici la noi la radio. Hello.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 Vino la Dedeman și ia-ți lavabilă interior sticky, 17 litri, la doar 75,9 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Oferta specială Vinul la la Digimobil și doar între 1 și 10 octombrie primești gratuit smartphone 4G AllView P5 Pro. În plus ai 30 giga net mobil la viteze 4G. Detalii în magazinele Digi și pe digimobil.ro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 Eddie, stres de nota 10 Tu ce faci de răceala asta? Acesta este un medicament Citiți cu atenție prospectul Știm că nu e ușor să lucrezi în agricultură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 Dai, simplu. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Europa FM este ora nouă! Ioana Brustul Capitanul vă prezintă știrile Europa FM.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 În multe județe din țară, medicii de familie sunt din nou nevoiți să-i trimită pe părinți în farmacii pentru a cumpăra vaccinul hexavalent dacă doresc să-și imunizeze copiii. Serul lipsește din cabinetele medicilor de la sfârșitul lunii august, iar reprezentanții Direcției de Sănătate Publică susțin că nu știu când vor primi noi doze. La solicitarea Europa FM, reprezentanții Ministerului Sănătății spun că problema va fi rezolvată la sfârșitul acestei săptămâni. 100.000 de, de doze de vaccin hexavalent vor ajunge vineri în țară, spune purtătorul de cuvânt al Ministerului Valentin Pop. Pescu. Pe 7 octombrie va ajunge primul lot de vaccin hexavalent. Vorbim într-o primă fază de 100.000 de doze de vaccin hexavalent care vor fi folosite pentru vaccinarea copiilor de 2, 6 și 11 luni. Durează un pic acest proces de distribuire. Mai întâi el ajunge la direcțiile de sănătate publică, iar apoi medicii de familie sunt informați că trebuie să vină să ia acest vaccin. Universitatea de Vest din Timișoara a declanșat procedurile interne pentru clarificarea situației tezei de doctorat a șefei DNA. Sunt așteptate informații suplimentare după acuzațiile recente de plagiat care au fost aduse la urei Cădruța Chioveși. Transmită Dan Turcu. Bun găsit! Conducerea Universității de Vest din Timișoara a cerut la finalul săptămânii trecute un punct de vedere de la Școala Doctorală a Facultății de Drept, instituția de învățământ superior, unde Laura Codunța Cueve și-a susținut teza de doctorat. Reprezentanții Universității spuneau că în funcție de acest răspuns vor să da sau nu Comisia de Etică a Instituției. Conducerea UVT anunțată a primit acest punct de vedere, dar nu l-a făcut public. Mai mult, reprezentanții Universității susțin că au nevoie de informații suplimentare pe care le așteaptă în zilele următoare. Cu alte cuvinte, au amânat pronunțarea în acest caz asociația grupului pentru reformă și alternativă universitară Cluj-Napoca un nou ONG, a trimis către Ministerul Educației Naționale dar și către Universitatea de Vest o sesizare pe tema suspiciunii de plagiat a lucrării de doctorat a procurorului șef DNA de Reprezentanții Universității din Timișoara spun însă că sesizarea nu a ajuns încă la ei președintele Claus Iohannis a cerut rezolvarea cu celeritate a oricărei sesizări legate de plagiat dacă o persoană publică a plagiat persoana respectivă trebuie să plece din funcția publică cine a plagiat pleacă. Plagiatul este o problemă mare a societății, fiindcă este o formă de hoție E foarte simplu, dar cine nu a plagiat ci este acuzat, trebuie să fie apărat de cei care știu să evalueze teza. La Dan Turcu, Europa FM. Cortea Constituțională reia în discuție astăzi dezincriminarea conflictului de interese legea care iar amnistia pe care și care și-au angajat rudele la cabinetele parlamentare a fost votată de toate partidele. Contestatarii să susțin că documentul intră în contradicție cu statutul deputaților și al senatorilor. În septembrie judecătorii CCR au decis să amâne luarea unei decizii magistrației au cerut ca părțile implicate să fie audiate din nou și au solicitat și date suplimentare de la Agenția Națională de Integritate. După semnalarea pestei porcine, în apropierea României, ministrul de interne a convocat pentru astăzi Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență. Autoritățile vor să ia măsuri pentru a preveni apariția bolii în România. Ștefan Neunte Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență a fost convocat la solicitarea Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și Siguranța Alimentelor. ANSVSA are informări că în Ucraina și Republica Moldova sunt înregistrate cazuri de pestă porcină africană. De altfel, autoritățile sanitar-veterinare din județele Buzău și Vrancea sunt în alertă. Medicii veterinari monitorizează fermele și îi sfătuiesc pe gestionarii de fonduri de vânătoare să raporteze orice deces în rândul mistreților. Până acum, medicii veterinari au prelevat 20 de probe de la animale pe care le-au trimis la București. Ministrul Agriculturii, Achim Irimescu, a declarat zilele trecute că sunt toate semnele că există unul sau două cazuri de peste porcina africană în Republica Moldova, fiind trimise în Portugalia, teste ale căror rezultate ar trebui să fie gata în zilele următoare. Oficialii moldoveni au anunțat că au interzis temporar importul de animale vii și carne din Ucraina de teama pestei porcine africane. Potrivit Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor, pesta porcine africană nu îi afectează pe oameni. Aflat după gratii din luna iunie, Mircea Bosescu a depus cerere de eliberare condiționată la judecătoria Medidia. Dosarul va fi judecat pe 13 octombrie, dar soluția pe care o vor da magistrații nu va fi definitivă și va putea fi atacată la tribunalul Constanța. Fratele fostului președinte a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru trafic de influență în dosarul în care a fost judecat pentru că a primit 250.000 de euro pentru a interveni pentru soluționarea unui proces care îl viza pe Sandu Angel, zis Bercea Mondial. Știrile deocamdată aici dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrile europafm.ro. Iana mulțumim sport Luca Pastia. Bună dimineața! Stelistul Florin Tănase este suspect de ruptură de ligamente. Mijlocașul transferat în această vară de la viitorul pentru 1,5 milioane de euro ar putea să lipsească de pe teren între 4 și 6 luni dacă diagnosticul va fi confirmat astăzi de examenul remene. Deocamdată el a fost înlocuit în lotul echipei naționale de tineret pentru meciul cu Bulgaria de săptămâna viitoare. Amintim Florin Nase a ieșit accidentat în minutul 28 al meciului Steaua CSU Craiova. Etapa 11 1 s a ligii întâi s-a încheiat cu o remiză albă între Concordia Chiajna și Pandurii Târgu O Obodo de la Gorjeni a fost eliminat în minutul 85. Antrenorul Pandurilor, Petre Grigoraș, a declarat la final că este tot mai greu să își motiveze jucătorii ajungi la capătul răbdării din cauza restanțelor financiare. Luca Pastia, mulțumim pentru știrile din sport, arena lui Cătălin Tolontan, în câteva momente la Europa FM. Europa. Europa Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart.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 la Europa FM, 9 și 10 minute Românească zilei peste doar câteva minute Dacă vă inspiră vreo să românească Va trebui să ne sunați peste câteva minute La 0372069599 Arena lui Cătălin Tolontan Bună da, dimineața, Cătălin Bună dimineața, domnul Tolontan Bine Bună dimineața, dimineața. Cum era asta? 100, cât regulă? 101. 1 reguli pentru evitarea stresului. Da, ca să, da, da. să scapi de stres. Vrei să faci testul? C zi, zi un număr. Da, un el zic așa. Un... Zi un număr, bre. Între, între nu numărul nu 25 și numărul 100, mm. este să nu-l invitați pe tolăntam la emisiune. Asta trebuie că este pentru voi. Nu, no. este no. fărat. Haideți să spunem zi. oamenilor hai ceva, hai vă rog frumos. Zi, zi un frumos. număr. Am văzut 13. și mai rău. 13. S-a zis S-a cerut. Am luat telefonul direct. 12 folosește timpul cu înțelepciune. Așa, folosește e, va fi cu dublu dacă vreți astăzi, pentru că sunteți obraznici. Haideți să povestim oamenilor, mă rog frumos. În fiecare luni după amiază, Ioana prezent aici, îmi dă un sms în care mă întreabă, vii mâine la emisiune, nu așa? Eu răspund cu un zâmbet sardonic Da Și mi imaginez cum vine și vă spune Vine și mâine Deci vă rog Ui, timpul, dublu, timpul dublu Ia, stau, mă. Astăzi timpul dublu Avem două Tolontan, Să știi că ne mândrim foarte mult cu faptul Că vin la noi în studio oh. odată pe săptămână Și suntem foarte bucuroși și, uh, și ne... printre puțini care nu avem emoții că da. și... Și, ne, adică, și ne place foarte mult că putem să-ți oferim un microfon Și să vorbești la milioane de ascultători Și deci veți avea o mândrie dublă astăzi da. Tot Ia. nu scăpați E da, mâncat din timpul tău să știi Să începem Ce bine dispus e în dimineața Da tolă zi Am reușit să publicăm niște documente din Radio România Care arată că să intre publicitate? Domnul, nu? <laughs> Domnul Ovidiu Miculescu, director, președinte, director general al Radio România, a călătorit în ultimii doi ani în străinătate de 32 de ori, făcând o cheltuială totală de 110.000 de euro și călătorind la business class. Da. Cu cheltuieli care erau, să spunem, biletele de business class la Radio România, nu știu cum să iau, dar sunt... Sunt, de fapt, la un preț de first class, de ofertă de first class. Adică te duci până în Japonia cu 6.000 de euro, te duci până în Statele Unite cu vreo 5.000 de euro, te duci până în Polonia sau în Cehia, unde faci o oră și un sfert, sau la Istanbul te duci cu 1.000 de euro aproape. Deci uh -huh. la Istanbul n a să te până... Claro, da. Nu la business class practic, n-apuși să se tragă perdeluțele. E, domnul scris. Miculescu călătoria tot la business class și pe aceste destinații scurte, fi și pe destinațiile uh, lungi. Și am avut curiozitatea, mult mai ușor de, de satisfăcut de altfel, de a intra pe site-ul BBC și de a vedea dacă directorul BBC călătorește la business class. Directorul BBC este uh, o doamnă, Helen Bowden se numește, un jurnalist de enorm prestigiu în, în mediul uh, jurnaliștilor radio, care a făcut la începutul de carierei uh, de acum 30 de ani reportaje inclusiv în Africa, în zonele de conflict, a făcut o anchetă celebră la vremea respectivă despre abuzurile din industria petrolului. Deci un om care s-a luptat pe frontul ăsta jurnalismului cu, cu marile forțe și marile corporații. Ei bine, și am făcut următoarea comparație. În aprilie, la bază, a avut loc o conferință la care a fost și domnul Miculescu și a fost și doamna uh, Bowden, Separat, asta e. Ghinion. Ghinion pentru contribuabilul român Că a fost separat. Biletul doamnei Bowden, directorul BBC, a costat 200 de euro, 225 de euro ca să fi mai greu. Biletul exact. de Adicu, avion. Biletul de avion. Londra, Basel. Biletul de avion bucurești Basel al domnului Miculescu a costat 1200 de euro, de șase ori mai scump. București e și foarte departe. Sigur, sigur. De alminte, la cazare, domnul Miculescu s-a cazat la un hotel, chiar unde s-a organizat conferința, de 300 de euro pe noapte. Doamna Bowden, fiind trimis a BBC, se cazează în Franța, ca să fie mai ieftin, foarte aproape de Basel, de alminte, doar 10 km, la 100 de euro pe noapte. Da, dar câta da cât a dat după aia pe metrou? Exact. <laughs> exact. Și pe tren. Da. Și pe troleibus. <coughs> Călătoriile domnului Fileas Fog Miculescu sunt absolut fabuloase. Și o să te rog, Vlad, ca să nu-ți mai găsești nici tu niciodată de muncă la Radio România, să citești așa un pasaj micuț din, din da. aceste călătorii pe cele 5. a fost pe 5 continente. Asta e, în bă, doi ani de zile. E adevărat că îi lipsesc Antarctica. Da. Și Africa Mă pune Tolontan să va trebui să muncesc toată viața da. Deci zice așa să ieși la de -acolo. Avem citez de pe tolo.ro O sursă din radio Le-a dat gazetei, nu știu ce Tabelele sunt complete, le găsiți la finalul articolului Un an extenuant pentru Ovidiu Miculescu Zice domnul Tolontan Președintele SRR se întoarce din SUA Pe 22 martie Pe 6 aprilie călătorește în Franța Tot cu șanta și părâu Președintele la 1500 de euro biletul de avion pe 9 aprilie revin din Franța. Miculescu și șanta, Cine-i Șanta? Șeful Departamentului Internațional. Ok. Miculescu și șanta stau doar o zi în București și decolează pe 11 aprilie spre Canada, unde stau 3 zile. Pentru o deplasare de 3 zile în Canada, Radio România plătește doar lui Ovidiu Miculescu 30.000 de lei, dintre care 26.000 și ceva transportul cu un bilet de avion de 6.000 de euro. Mamă! Care poate fi logica? Dar Phileas Fogg n-a parcurs decât jumătatea circunferinței globului. Întors pe 14 aprilie din Canada, Miculescu decolează pe 20 în Elveția la conferința de la Basel. Revine în 22 doar pentru a porni pe 24 spre China și India până pe 4 mai, trei continente în 20 de zile. Din 4 mai urmează o neobișnuită lună de pauză, răzbunată Campanie electorală, scuzați. Spectaculos? Când ce scuzați. an se întâmplă asta? În acest an. Din 4 mai urmează o neobișnuită lună de pauză, răzbunată însă spectaculos, cu o plecare în aceeași formație de trei oameni în Japonia între 30 mai și 7 iunie. Contribuabilul a plătit doar pentru deplasarea lui Miculescu în Japonia 38.793 de lei, ceea ce înseamnă 8.600 de euro pentru o săptămână n-aș mai, adică nu, aș lăsa cititorilor bucuria să descopere. Da, nu, pentru că oamenii se dau jos din mașini, își <gătă> blochează mașinile pe interior. Nu, lăsați așa. Da. E suficient. Să mai spunem doar că răspunsul dânsului este că da, a confirmat absolut toate, toate informațiile pe care le-am publicat în Gazeta Sporturilor, dar a spus că sunt legale. De păi deplasări. Păi, că sunt legale. Sigur. Cred că sunt votate într-un consiliu de administrație sau ceva, nu? Sigur. Trecem la cea de-a doua arenă foarte scurtă, apropo de o altă, un alt om care conduce o instituție importantă. Și tu ce vrei? Stai un pic. Ce vrei cu această anchetă în care arăți cât cheltuiește conducerea radioului public pentru participarea o, la diferite care Am spus că, de vreme ce uh, șeful BBC călătorește la economic și la low cost, că am găsit bilete low-cost luate de 100 de lire de șeful BBC, șeful Radio România călătorește în continuare la business class și consideră că asta este legal și că nu are nicio problemă cu aceste deplasări. Nu vrem absolut nimic, vrem doar ca oamenii să afle aceste lucruri. Ce că noi ne coborâm la nivelul BBC. Exact, Vrem BBC, ce Dumnezeu. Scaunul nostru e ocupat, ai văzut cât călătorește. Nu, ai că vine, pleacă, stă o zi, pleacă. Da, a călătorit, nu am făcut calcul, a călătorit mai mult decât premierul celor și președintele Iohannis în această perioadă împreună, cei doi luați împreună. Domnul Iohannis, depinde în, dacă, în, în, în timpul domniei sale, în timpul vorbim despre cheltuile de contate da, public, sigur, despre am... vacanțe. Nu, am, da. nu, nu, nu, avem, nu ne interesează vacanțele domnului Miculescu. Bine, asta adică, că... mă rog, vacanțele plătite de însul. Bine, uh, hai să trecem. Uh, al doilea șef de instituție publică uh, despre care vorbim un pic de tot astăzi este doamna Alice Grasu de la Ambulanța Capitalei. Cazul Guri Pascu de la care a trecut de la moartea căruia a trecut au trecut 8 zile, este evident foarte bine cunoscut. Există câteva lucruri care nu au fost puse astăzi și care trebuie să aflate uh, până astăzi. Nu s a spus prima oară că a fost un apel în jurul orei 5. Oamenii au ajuns și Guri Pascu era practic mort, resuscitarea n-a reușit. După ce am aflat plaga sportul că de fapt au fost două apeluri și a fost un apel la ora 3 și jumătate, cu o oră și jumătate înaintea apelului de ora 5, când a fost diagnosticat Gheoric Pascu cu atac de panică. S-a recunoscut, a recunoscut șeful ambulanței, da, au fost de fapt două apeluri și am întrebat, bun, dar de ce n-ați spus că au fost două apeluri? Pentru că n-ați întrebat. Asta a fost răspunsul. <laughs> nu, nu e nicio glumă, acesta a fost răspunsul, pentru că nu m-a întrebat nimeni. Logic. A urmat un, un asemenea, asemenea cor de uh, uh, insulte uh, la adresa jurnaliștilor care, uh, vezi, doamne, vânează pe cineva, nu vunam pe nimeni, pur și simplu voiam să aflăm ce s-a întâmplat în acea noapte, încât probabil că cineva de la STS, Serviciul de Telecomunțări Speciale, s-a enervat. Adică bănuiesc că sunt și acolo oameni care au o relație uh, afectivă cu memoria lui Ghiripascu și a spus, doamne, ia haide să spunem totuși adevărul. Și l-au dat în cap celor de la uh, ambulanță și de la SMUR cu un comunicat, în care au arătat că au fost, nu unul, nu două, ci trei apeluri. Cu alte cuvinte, Ghiuri Pascu, soția lui, au sunat de trei ori în acea noapte la ambulanță, nu de două ori. Din datele care, pe care le-a comunicat sts care și-a făcut, repet, și-a făcut datoria de serviciu public până la urmă, rezultă că a mai existat un apel la 4.42 de minute. Oamenii trebuie să știe aceste cifre pentru că sunt foarte importante. Și nu o să intru acum decât într-un calcul foarte simplu. După ce au sunat la 4 și 42 de minute, spunând că Gheori Pascu se simte rău, deci după ce a fost diagnosticat cu atac de panică, li s-a spus că va veni cineva și n-a venit nimeni. Peste 11 minute sună din nou soția. Și primii care ajung, primul care ajunge, nu este un medic. Este un pompier paramedic. La 5 și 5 minute. Adică la 23 de minute. Da. După apelul căruia nu i s-a dat curs. Și primul medic la, la, la Pascu ajunge la, două, la 5 și 10, adică la 28 de minute de la apelul de la 4 și 42 de minute. Acest lucru nu a fost pus publicului în România și în continuare este ascuns în sensul că nu este, nu este conștientizat de către oameni. Oamenii trebuie să știe. Între cel de-al doilea apel și momentul în care primul medic, nu paramedic, primul medic a ajuns la Ghiuri Pascu a trecut aproape o jumătate de oră. Mm -hmm. Și cu toate acestea, ca și domnul Miculescu, că de fapt asta este legătura și, și am încheiat în această intervenție neplăcută din această dimineață, doamna Alice Grasu consideră că nu are niciun fel de vină. Asta și susținut de la început. Domnule, am ajuns la timp ambulanța. Când am început să facem calculele și când se teseau a făcut publice orele, ne-am dat seama că la timp pentru Alice Grasu, directorul ambulanței, înseamnă 28 de minute, pentru că ambulanța atunci ajunge. La început a ajuns murdul, la și 5, după aia și la și 10. Da. aici suntem. 28 de minute și directorul ambulanței consideră că și-a făcut treaba. Da, e da, în dar tu realizezi că pentru milioane de oameni din țara asta care nu locuiesc, care nu locuiesc în București nici în orașele mari. Ideea cu ambulanța ar putea ajunge măcar în jumătate de oră de când este chemată. Este science fiction. Și că în țara asta ambulanțele ajung, dacă ajung în multe locuri, după ore întregi sau niciodată? Eu nu cunosc statistica, pentru că nu avem acces, din păcate, la apropo de cifre și de transparență. Dacă noi suntem minți cu toții în, ca în fața unui caz, exact cum spui tu, Vlad, din București, de dimineață, când nu era trafic, o persoană publică atât de iubită de către români. Noi e foarte greu să avem încredere în toate aceste în alte cifre, da? Pentru că nu ni se spun cifrele. Nu mai spun acum că chiar mă dați afară din studio, că de fapt suntem furați cu câteva minute în raportarea de la ambulanță. Am descoperit lucrul ăsta și de la Smurd, de la începuturi și până astăzi. Și e un lucru pe care îl vom dezvolui și pe asta și vom insista pe el. Să nu ni se mai spună că se ajunge în 10 minute dacă se ajunge în 13 sau în 14 minute de când noi sunăm la 112. Aia este o totul altă discuție. Dar apropo de ce spuneai tu, și de cazurile, uh, Miculescu și Grasu, cei care consideră deasupra lor, Ministrul Sănătății, uh, oameni din Parlament care ar trebui să vegheze asupra Radio uh, România, că, că uh, omul, cetățeanul, contribuabilul român, nu, nu bagă de seamă și nu depozitează ca o milință și uh, asta vărsându-se într-o lipsă de speranță că se poate schimba ceva, toate aceste lucruri se păcălește foarte clar. Foarte, foarte clar. Și a ieșit Luca din, din studio ca și fi încheiat așa, apropo de speranță. Mircea Lucescu are una celebră apropo de speranță. Zice așa, într-adevăr speranța moare ultima, dar după ce moare speranța, rămâne pasiună. <laughs> Mulțumim foarte mult că tălind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 vineri de la ora 13 și 15 în direct la Europa FM. Alege să joci drept.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 Vino la Dedeman și ia email Emael Köber antirugină 3 în 1, 0,75 litri de la 23 de lei pe cutie. Dedeman, dedicat planurilor tale. Nimeni de la birou nu se gândește prea mult la mine. Dar când mă îmbolnăvesc, cu toții încep să se gândească numai la mine.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 Via, când față mi să alte date care oră la am zis, hei, Europa e there is a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 Antonio și LP 9 și 34 de minute românească a zilei 0372069599 ne aducem aminte astăzi de piese care ne plac mai mult sau mai puțin din perioade diferite, e adevărat. Am pregătit și o piesă Astăzi da, am pregătit vreo trei Pentru că Luca, nu știu dacă știi Vlad Luca e specialistul în muzică românească Nu există piesă în mod special După 1990 Care să fi fost lansată și să nu știe Luca Tot știe Și acum vreau să știu dacă știe cum se numesc Am pregătit aici trei piese pentru el Dacă știe cum se numesc Sau măcar cine le cântă Fiat în Luca iubesc. <laughs> Hai mănă nu nu să cred că nu știi. Dar nu sunt. Noapta e tot numai a tunkă. Ja rede dich dann lansat o singură piesă, asta, undeva după ora 2000, după anul 2000, asta e. No, nu, nu știu, supermarket. Pare. Te iubesc? Nu mai știu, no. ei, nu a, ți aluci amite. A, a, a s-a intimidat, da. stai. Da. Dar pe ăștia știi? Lasă-mă să te iubesc. Zișina te Sing. Că fost, nu cred <laughs> Cum e în SING, Nu no. oh, dar m dus într-o nișă fabuloasă Adică, păi știa, cred că nici părinților nu-i recunosc Gaz pe foc, nu știi de gaz pe foc Ba, știu că gaz pe foc, dar nu piesa asta Eu am vrut să spun Băi, n-a spus ce trebuie Dar gaz pe mult. foc e de când aveam eu 11 ani Înseamnă că nu pe următoarea, știu, azi, sigur, nu, sigur nu știi. Vezi? Vlad, vă prinde ritmul cumva și aduce aminte de ea, dar nu stiu exact. Da, da, da, da, parcă, parcă era ceva. E tot de prin 90. La discoteca da, de 2000. cartier. Nu știu. Da, până în 2000. l da, făcut da, de rest. N5, să numesc băieți ăștia, și ăștia au lansat o singură piesă. Îți voi aminte? Păi da. Hai să revenim la ale noastre. Uite, eu propun astăzi... Această melodie de care mi-aduc cu, cu plăcere de fiecare dată aminte, vino la mine NND Nick și Delia. Mie mi îmi place versiunea asta mai nouă cu chitări. am cantat-o la pe plajă. Plage. Adelie. Tern, da. ce, să știi da. că uh, mai e o trupă care uh, a reluat piesa și o face într-un fel la mine, Vița de Vie, o cântă excepțional. Da, da, da, da. da. Excepțional. Da. Deci, noi cum facem acum? 0372069599 și oamenii sună și ne dau piese, și noi le pleiem live. Piese pic, vesele da? românești. Vesele românești. Vesele românești. ce asculti? Dacă ai zis de vița de vie, o se. O se. o se. mă să și berbec. Berbec. să facem un fel, că altfel eu am Hă, <sus> avem și pe Florin la telefon, care ne-a sunat. Să vedem dacă are și el vreo preferință. Bună dimineața, Florin. Bună dimineața, băieții. Salut cu tot respectul. Băieți, aș vrea să căutați melodia, dacă nu greșesc al lui Mihai Constantinescu, iubit și Câinii vagabondi. <gă> Avem o versiune, auzi, dar să știi să aude, o să-ți o uite, o găsește Zaf, dar să știi că da. se aude îngrozitor. Este o singură versiune undeva pe YouTube și se aude foarte prost. Acolo Știu că am mai încercat eu să o pleiez de fiecare când Un am avut câte o știre. Am și prăpălit Tremura de frică da. S-a emoţionat şi Ioana Ce viaţă necăşită I-am dat mâncare apă Și- am spus Toți te hulesc atunci când ești supus. Nu ai bine cerea sus în deal-i o casă? <laughs> sus în o casă? E o piesă? Nu ştii? Nu! Sus în deal o casă? Cauţi acum sus în deal o casă? Pentru mine, te rog Pentru eu? Aici, auzi piesă pentru A eu? Am rămas <laughs> și îmi plăcea Da, da Că pe ceri din stradă le letra Copii uneori Che lecăjau Când peste gard Cu pietre în el dădeau Pintre. Eu caz La Și ai nu cred că nu știi piesa asta Sfintelă, Nu, e uh. la fel ca el altă cu cățelul e același... Nu e aceeași piesă? <fie> Raluca, bună dimineața! Bună dimineața! O piesă Care nu mai este din cap de o săptămână Și e proaspăt lansată Se numește Ios Moldovean E cântată de Aurel Moldoveanu Și e de sărbătoare așa a muscului, a recoltei, a vinului Ios Moldovean de Aurel Ios Moldoveanu? Moldovean, da, da, da Ios cu Y Ios cu Y, deci Y. Deci ce eu va pe ne? da, există pe YouTube, pe canal oficial. I-am, vezi mai acolo, Ios Moldoven. Ios Moldoven. Dar cine este Aurel? Moldoveanu? Aurel Moldoveanu este un interpret român. Moldovenesc, da? Dar eu vreau să profit și eu că am pile aici, să mă bag un pic, să trec peste rând, să cer și eu o dedicație. Cu mustu. Asta e, da? Asta este, vă mulțumesc foarte mult. Cu mult drag. Nu mai le, le, le, le, le, le, le, le. Are și videoclip piesa. Mamă, foarte tare. Căi că s o fi gândit și la mine e. Luca atunci când a cerut piesa. Eu m-am nascut când trebuia într-un super da, poate pe asta în playlist Asta direct în playlist, nu? Albertino, să știi, uite, ne scrie din Thailand. Albertino, mulțumim pentru vederi, nu știu dacă ne-ai auzit ieri Albertino vrea high tramvai High tramvai că -avem pe Vrea Christie. cu pasărea colibrii Cristian, bună dimineața Alo? Să trăiești Bună dimineața, băieți Am vrea și o Phoenix cu Baba Novak dacă se poate Aha. Nu știu Phoenix cu Baba Novak. Ce viață Na. Luca, pe ăștia, îi știi? Mamă, cum? Sinfenix, Timișoara, am fost la concert în 93 Aha. Da, da, da, da Tare, nu? Am fost fan, Sinfenix Mare fan Da, salut Dar acum, hai să vedem Hai să găsim Sinfenix Mă treabă și la Monopol Unul sărății potat Mă la daruri Mare turpanul Le sclipesc ochii ca banul Te rog eu Vă zic, dăm cu dăm și mie asta Ce? Axa Asta e din un maxel Cu Marea te cheamă la ea Asta e din un axel, Dacă, nu? Bă, din un l-am recunoscut ieri În afara concursului Și mi, mi s-a făcut dor Mamă, ce bună era aia, cu Marea te cheamă la ea Când era mic Iauzi Ia De mare Asta e perioada aia din 90 când, când mergeam la mare Fiecare scară de bloc avea cel puțin o formație Da la soare! Alina, bună dimineața! Bună dimineața! Ne scapă ne de chestia asta! Iazii! Uh, numai una, talisman? Talisman, numai una. Talisman? Asta talisman. e numărul nouă, Mai nou. Uh-huh. Uh-huh. Acum. S-a dat fătarul citarea mea. Hey. Vedeți, s-a supărat cineva în spate, acolo. Da, da, da, picii cum au. Se rămâne inca si asculta. Fă ce a falit, mam blanca, dacă nu-ți pieri. De dragă! <laughs> cea mai bună piesa lor. Da? Pâncea da. și o grură de singur. era. Mi-a asta am -mi plătit cel mai mult. Lasă-o pe <laughs> Nicolae, bună dimineața Bună dimineața, paie. Hai să-mi o aminte de piese frumoase românești ia, Era o trupă, cred că era o trupă în Care au fost un singur hit Erau vreo patru băieți, trecut spire de 40 ani Blue collar, piesa Vreau Blue collar? Da, da, da Le Există vreo înregistrare? Aveau videoclip la celebrul Atomic TV A, sunt ce sigur? Blue Color. Știi cum yeah. se chema? piesa? Că vreau. Că singura. Una singură, vreau. vreau. Da, vreau. Deci, deci gulerul albastru, Blue Color, știi? că, că nu i-am yeah. găsit, noi nu am găsit. găsit. Da, asta mă, no? nu are, okay. nu se există, dar mă bucur că ai intrat direct cu noi. De eu lui Albertino, zap, <laughs> asta. Pasărea Colibri, hai tramvai. Hai tramvai? Hai tramvai cu șapte cai. Și vezi că mai e una cu tramvai Dar e cu galben fără caia. Cai. e cu Angela Similia Nu... Pață <laughs> <laughs> Da Eu cred că e Color Mix Vreau Color Mix? Da Cred că vrei, nu? Ia să vedem Hai pentru Albertino Acolo, Thailanda ce hey, hey, <laughs> Amalia bună dimineața Alo bună dimineața Nața Amalia. Eu, eu sunt o Fatima formată ai cargo păi am ascultă Cargo și săptămâna trecută păi tot eu era. A, toți eu Ah tot era Aia Amalia trebuie să lăsăm și pe alții Mulțumim tare mult Maria bună dimineața Maria Da, bună dimineața Nața Vă ruga găsiți si mie, dacă puteți o mestrie mai bătrioară se numește Strada de Radu Șerban și pe vremuri de mult apuse o cânta Dichisianu Cine o cantat dichiseanu. Duh, astea da. sunt astea sunt e teste de fapt strân. pentru comunitatea românească de pe YouTube, să vedem da. Da, da, da, da. cine a încărcat așa Dechiseanu. Da, chiar. Nu știu. Elia. Jurământul șoptit după timbru. Îi-ul Nu, mă. Și eu îl simt. Strada ce a purtat într-o zi pașii noștri pe asfaltul ei. Astăzi, când tu nu ești acici și o strâbați singur, pași mei. De Alex, bună dimineața. Bună dimineața, Babe, da, mă, Aș vrea da. să vă recomand și eu o piesă din adolescența mea. Uh, genius, Macho Man Băi <rători> David, de acolo, acolo <rători> <ola> e <rători> Macho exact, Man Băi, exact, ce exact, mai fac oamenii de la Genius Pe cuvântul meu da, da, da. Cred că sunt niște genii da. Da. Au crescut Ci, și ei Mamă, cum erau în anii 90 <rători> oamenii aia da. Absolut senzațional Doi și o fată Ei softiști, cred Din păcate nu cred că am găsit o variantă Care să poată fi ascultată prea bine Asta -i. Asta e, nu? No? Asta -i. Ne place. spune că ești tu. Așa că ia o tare și spune că o dorești, Spune că o vrei. Vrei să o cuțerești? Colo, colocco, macho macho men. Se ține foarte bine. Again and again. Un 2 2 3 stai și fii pe fază, ragașe ai tare tare și te hipnotizează. Nu mine, prabe tot ce îmi dorești, în fiecare zi din an, în fiecare zi și noapte, ea e fata ce obise și vreau ca ea să-mi fie aproape. De tot ce spun acum, abia da, pe tot ce îți vorbesc, vreau ca tu să știi, o vreau și o doresc. Punem ce să fac sau cum să cu cucerez, punem că mă vrea pentru că simt că nebunesc. anii 90. Macho men, au rupt la vremea respectivă. Mulțumim pentru româneasca zilei de astăzi și pentru toate melodiile sugerate la 0372 069599. Știți voi cine vine mâine în deșteptarea? Delia! Delia! Piesa nouă absolut fabuloasă. Cine m-a făcut o mare, propun să o acum în deșteptarea. Aș vrea să-mi dai ce nu mai am Aș vrea să-mi dai un topogan Aș vrea să-mi cânti îmi de noapte Și să-mi prins părul într-o pat Citește-mi ară dintr-o carte Aș vrea blimbare cu-n tramvai Aș vrea se dacă ai Aș vrea zăpadă de 3 metri o i mată, kilometri Aș vrea puțină mentă ceai mean my mm -hmm. oh. Dă-te jos acum din nuc Deșteaptă o treabă de făcut Și multe alte leci ori sta Ori sta de acum în ta, te ta Deșteaptă grijile Să-i supăca mama să Mare Delia la Europa FM. Mâine Delia vine în deșteptarea în garajul Europa FM pentru a interpreta piesa asta absolut frumoasă. Am găsit un detaliu care mi se pare foarte foarte fain vis a vis de piesa asta. Da, vă rog. Muzică și text Delia. Ah, ce bun. A cantat ah, piese ale altor artiști, compozitori, au urcat foarte mult. Toți ce iubim, o îndrăgim, o ascultăm la radio Asta este în totalitate Piesa Delia. și abia aștept să vină mâine Să vorbim despre ea Delia, live în deșteptarea Mâine dimineață, de la șapte Pe mâine Toate În fiecare zi Ai puterea de alege Să mergi înainte Sau înapoi Să fii fericit sau trist Iubitor sau plin de ură Satisfăcut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 Vino la Digimobil și doar între 1 și 10 octombrie primești gratuit smartphone-ul 4G All View P5 Pro. În plus ai 30GB net mobil la viteze 4G. Detalii în magazinele Digi și pe digimobil.ro Ofertă specială doar în farmaciile Catena. Proenzii Artrostop Rapid 180 de tablete cură pentru două luni cu 30% reducere. Proenzii Artrostop Rapid conține extract de bosvelia ce contribuie la menținerea sănătății articulațiilor. Proenzii Artrostop Rapid. Alege ce e mai bun pentru tine. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Promoție valabilă în limita stocului disponibil.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 peste 780 de produse de bucătărie. Să ai de unde alege! Toate pentru tine în magazinele Media Galaxy și pe Mediagalaxy.ro Ai 40% reducere la cuptor cu microunde Whirlpool cu grill și 7 nivele de putere la numai 317 lei. Media Galaxy. Acum ai de unde alege! A fost odată ca niciodată, într-o gură îndepărtată, o bubiță de culoare al laptelui, cu margini roșii ca focul.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 Până pe 5 octombrie, ai Black Promul la Carrefour, cu până la 50% reducere la electronice, electrocasnice, ai și telecom. Acum, ai perie rotativă Babyliss la 89,90 lei și lada frigorifică Zanussi la 879,90 lei. Carrefour, pentru o viață mai bună! De acum, îți poți alege pasta de dinți fără dileme. Noul Senzodine Advanced Clean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 Deja. Noua centrală e perfectă. Cu Engie, iernile devin tot mai plăcute. Comandă serviciul de înlocuire a centralei termice cu una de randament superior de la Engie și primești garantat un cart de cumpărături de 300 de lei la flanco. Programează-te pe Engie.ru sau la 021936 și specialistul Engie va veni la tine acasă. Campanie în perioada 26 septembrie-26 octombrie. Ritmul tău zilnic poate fi afectat de o durere de spate? De dinți?